Andal san Andal san Andal san Andal san Ah war Rad Mawla Mughira ibn Shu'bah qala od osobazheno groba ah war Rada od Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu prenosi da je alayya Mughira ibn Shu'bah fi kitab ila Muawiyah kaže, izdiktirao mi je Mugira ibn Šube pismo koje sam pisao, kaže, Muavira di Lahanu. E, riječ je ovdje kada je Muavira bio namisnik u Šamu, e, odnosno Muavira bio halifa, a Muavira ibn Šube bio postavljen kao namisnik u Iraku, u Kufi. Pa je tražio, Muavira di Lahanu, tražio je e, od Muavira da mu napiše hadis koji je čuo od Allahog poslanika, sada na selem, Uh, vezano za, za zikr pa moje uh, pa je uh, na Mugerib šobi zikrio zvukao uh, var rad uh, ovaj hadis koji će nam doći sad kaže ana rasulallahi sallallahu alayhi sallam, kane sellem kaane iqulu fi dubri kulli salati al-maktuba da allah posaniji sallallahu alayhi ve sellem uh, govorio znači učio na kraju svakog propisanog namaza. Ovo je vrlo bitno došlo u hadisu. Kudu salatin mektube tin, što ukazuje da zikrovi nakon na file nisu propisani. Osim što ima skupina činjaka kažu da može biti da es kaže estakvirla, estakvirla, Allahum entesalam. Znači, samo to, te dvije da dva zikra se kažu kod na file. Dok, dok skupina činjaka kaže ne treba ni to. Ima oko toga razilaženje. A ovi ostali zikravi što se poznati, oni, oni se uče samo nakon propisanih pet vakata namaza. Dal se uče nakon džume namaza, Dal se uče nakon bajram namaza ovi zikrovi, da li se uče nakon namaza pri pomračenju mjeseca ali sunca, ili se samo vraća na pet dnevni namaza? Pošto džuma mijenja podne namaza, onda ima smisla da zikri. A šta je s ovim ostalnim? Ostalni namazima koji se klanjaju s povodom s razloga, koji nisu talna praksa. Osim, recimo, daj nam se klanjaju dva puta ugodno. Dobro, tekst hadisa. Znači, poslanik sallalavam sallalavam učio bi sljedići. Nakon svakog propisanog namaza. La ilaha illallah vahdehu la šerike le. Ne Boga osim Allaha dželešanohu, jednog jedino koji nema ima sudruga. Lehun mulku vodehud hamd. Njemu pripada sva vlast i sva zahvala. Allahu ala kulli shay'in qadir. On je on ima svu moć, sve moćanje. Allahumma la mani 'ali ma Allahu moj, niko ne može spriječiti ono što ti daš. Wala mu'tiy la ma mannat. Niko ne može dati ono što ti spriječiš i ne daš da se da. Ne mogućih da se da. Wala yamro zaljaddi min minkul jadd i ne koristi bogatstvo i metak kod tebe od onih koji su bogati i koji imaju i metak. Kaže, ثم وفتت باد ذالك على معاوية فسامياته يأمور ناسب ذالك. Kaže, zati sam, kaže, ja otišao, bio sam otišao kod معاوية nakon toga, kaže, pa sam ga čuo da nareže ljudima da uče ovaj zikr. Znači, ovo koliko prednosi, prednosi ovaj ostobođeni rob od Mugire imen Šubeta. Fi lastin u rivajetu je došlo, da je još dodatak ima hadisu, kaže, kane jenha an qile wa kale. Allahu poslanik sallallahu alayhim sedam bi zabranivao, rekla kazala, ono prenošenje riječi, rekla kazala, wa ida'atel mali, Uh, bacanje, razbacivanje i metka, upropaštavanje i metka. U okestreti mnoštvo pitanja. Govorili smo o tom okestretu. Komentarice ćete uh, hadisa nevi, šta znači zabrana, koje je došlo? Hadismo zabrana, mnoštvo pitanja. Za vrijeme poslanika, što je te došla Zabrana uh, onda nakon njegove smrti da li se on odnosi na na, na, na to periodu ne odnose o to smo govorili da sad spominjemo wa kana yadha an uquqil ummahat izabranjivao bi kaže neposlušnost majkama na znači, ćemo se misli roditeljima wa wa adal i zabranjivao je ukopavanje živih djevojčica što je bila praksa kod kod mušrika wa man'i wahatin mano wahatin misli a uh, naš škrtost men wahad misse naš škrtost uh, odnosno ne ne netrošenja i metka u onome što je obaveza da se troši i metak zbog škrtosti to je teks hadis ah uh, znači hadis napri spomin sam malo pri znači, hadis je izrečen povodom toga što je Mavi radi, Mavi radi Allahom tražio u Ribin Šubeta radijallahu da mu napiše, da mu napiše hadis od Allahovog poslanika sallallahu vezan za zikr namaza i uopšteno hadis jel pa moj spomeno tekstovog hadisova da ovaj pozata znači ovaj dokaz za se uči znači ovaj hadis je dokaz za da, da se uči ovaj zikr nakon namaza nakon svakog namaza na osnovu ovog hadisa znači znamo da je to proši, da, da je to propisano pardon. Uh ova u hadisu imam znači, da ne sad navodim, malo prije sam ndavno, malo pišem preveo preveo samo značenje ove dove. možemo sad o tome samom pri u dove dove možemo pričati znači na široko nadogačko šta znači ovo Okay. ove stvari, to da Allah, kod Allah do može, Allah šadu onaj koji dari, Allah, kome, ako Allah šadu nekom da, nikom to ne može spriječiti, ako nekom ne daj, ne može nikodat. i tako dalje, da kod Allah šadu ne koristi bogatstvo i metak bogatima i onima koji imaju. A, a onda poslije u nastavku hadisovom rivajetu, što je došlo, znači došla je zabrana u upropaštavanja bacanja i metka. A mi tu danas, neki dan smo imali to aktuelno, ovi što imaju maline, pa su počeli neki da bacaju svoje maline, da propoštavaj, da uništavaju maline, pa su pitanje li je dozvoljeno. Zato što ne mogu da prodaju, ovaj. ucijenjuju ih ovi otkupljavači, što odkupljuju maline, pa su oni ljuti neki od ovih proizvođača, pa onda uzmu svoje maline i zapalaju u propastu i raskopaju ili bacaju. Bacaju, bukvalno, maline što su sakupili i bacaju u propastu. Neće, ne, neće nikako da je prodaje. Pa smo ostali pitanje da li je dozvoljno. Je li njima dozvoljno da oništavaju da svoj ime? U ovom tekstu je došlo, znači, zabrana rekla, kazala, znači prenošenja tuđih riječi, prenošenja gibeta, neprovereni vijesti, znači, ova zabrana ukazuje na to a uh, upravo mal zabrana uh, bacanje u propaštavanje i metka takođe zabrano po ovom hadisu uh zabrano propaštavanje i uh, u osnovi znači metak uh, ono došlo je šerijskim tekstovima uh, imamo opozinje prema u, u, u tri uh, u tri nekakva stanja prvo propisano trošenje imetka, metka je propisano koje je mustehab uh sa kojim se čini dobro delo Znači od ono koje je vađib i koje je mustahab, a to je znači sadekat ili fitr, zekat ili davanje sadake uopćeno, to je jedna vrsta trošenja metka I trošenje ono što je važib izražavanje porodice, pomaganje islama, muslimana itd. Druga vrsta trošenja i to je infakul mezmum pokuđeno ili zabranjeno trošenje mjetka, znači to imamo između, ono koje se kriječe između harama i, i mekruha, haram je znači, haram je znači trošenje mjetka u onom što je haram u da se unijek troši mjetak, a onda može biti mekruh, mekruh na stepen onog da se troši u stvarima koje, u kojima je vid razbacivanja, razbacivanja mjetka potpada pod isra a to je tema za sebe, znači u kojim oblicima je a, trošenje metka prelazi u razbacivanje, rasipništvo i treća vrsta trošenja i metka, to je trošenje metka u onom što je mubah, što je dozvoljeno imaš svoj halalni metak, izvršac obavstva, nalaziš jednom prema ljudima a, onda trošiš i metak u što je dozvoljeno ono što je vezano za tvoje, za tvoje strasi, za, tvoje, za tvoj nefs za uživanje na dunjalku Kada to prelazi u israf koji je zabranjen, a kada nije, to je tema za sebe. Uglavnom, znači, to sta tri oblika trošenje metka. Ovdje, znači, po ovom tekstu Adisa je došla zabrana, zabrana, bacanje, propoštavanja i metka. U smislu, sad neko od nas ima, recimo, ima neku nekretnino. I dođe, on, i dođe, uzme tu svoj nekretninu, hoće da je uništi, spali uništi baci je, baci razvali je, kako hoćete. Kad je to haram, kad i osoba ima grije, kad nema grije. To je njegove metke može raditi šta ni što hoće. Kad kaže može raditi šta ni što hoće, delto znači može šta hoće, može ga upropastiti. Da ga uništi jednostavno. Ima neki metak. Evo recimo, ljud nam sel ima i sin. Uzeo on sin, uzeo sin i sad dođe nešto, naljuti se nešto krivo, uzme dođe i zapali šibicu sin, izgori se u propast u ime. Ili nešto u tom koji te slično tamo, imaš svoj metak koji zna se zašto se troši, možeš ga utrošiti, možeš ga pokloniti, možeš ovo, možeš ono, ti uzmeš i uništiš ga bukvalo. Ili čovjek, ovaj, podnik dobije kamatu z banke, dobio nešto što je trebao i dadu oni ovaj milostava banka pa dadne kamatu više nešto. I ti uzmeš taj višak pošto je kamata, uzmeš u propaš, uzmeš pare, zapališ, uništiš dobije što bi os 1000 € ti 1000 € uzmeš i zapališ uništiš tiš jednostavno jel dozvoljeno to uraditi a ovde ako uzmem, ako je haram i metak ima uča kako kažu da je to jedan vidu propaštavanja haram i metka većina uča kako kaže da ne treba tako propaštavati jer je znači način zarade haram a sami metak posebi sam novac je halal uglavnom ovaj, ako kažemo da čovjek uzme svoj novac koji mu je halal novac i hoće da ga uništi jednostavno kao da ne bi bio prokleda, ne bi žudio ili hoće sebe da ukori nešto, bio pohlepan za novcem i tu propasio dio života, kaj, sad sebe kadit uzeti, ću svojio i 5 ljada maraka, hoće uništi jada, gdje da je upropasio, da je uništi metu. Hoću da i nema i uništi, jer nema halal da da uništi tako taj imetak. Da li ukazuje ovaj hadis na tu zabranu, da je grešan, ću li kažemo, halal, u smislu, da li je grešan ako to urade, upropasi neku nekretninu kod sebe, namirno svjesno A može utrošiti nečemu što je, što je dozvoljeno ili što je propisano. To možete i vi sami sebi da to dovolite. Znači ovdje se pomenu hadisova i zikr. Dobro, idemo dalje. Andaluzan. Andaluzan. Andaluzan.